Ai, mi madriña, aquí estamos eh, entre risas Como sempre, con ruidos raros polo medio Porque llevamos máis dun ano Pero aínda non temos a radio moi axeitada eh, Nada, programa 3 da segunda temporada de Cómoaros Verdes Dios, estamos desatadas É eh, correcto Ten que empezar os asesinatos Como a, en Juego de Tronos, esas cousas Que? A Gonzalo está nos asesinando as titorías Verda, Gonzalo? Eh. <ríe> a ver, no, está. Pisa dame tranquilo un vale. eh, eh, eh, pode, Podemos falar de cando pues. ti marchas antes de tempo porque vas a atender a cafetería por a túa sesión compulsiva por traballar. Bueno, pois pues a ver se si, se si, si pega algo a ti, ¿no? Que mira, <ríe> que se contagiar tamén ao bo, ¿no? Avisarme de que un sería que se tes algún turno libre <ríe> para as tardes dos xoves. <ríe> Sí. Eh, Qué eh, un oco de 4 y media a 5 menos 10. Eh, eh no sei, que día, ali, no sei que días, no que días antes ou entras a. Eh, hoxe, hoxe saliria avisarme de limpeza, <risas> se pasote que ese turno tamén. Si acordate. Sabes por tarde con serxería de... os luns pola cando? Antes. Sí, sí, pues, vale, lim, no, todos os días, como as 5, no me importa. De debate, de sí, sí. Bueno, pois, pues, a ah, perdón, Pois pues, outra semana máis aquí compartindo eh, a este señor as miñas miserias e eu as miñas dotes de oratoria con todas vós. Así que vou vos contar. Eh, nos recreos activos seguimos co torneo de ping-pong. Esta semana toca mamín. Isto é mentira, vale? Porque estou aquí a señora Emma dixo me, dixo que fecha, é correcto. Exactamente. Temos mala or oral production e oral comprehension. As el Oh. Entón eh, Que nada Que he estado moi nerviosa O sea Mentira Porque Non sei ni como se Pero seguro saca. que xe saliu ben Segurísimo sí, A final Seguro eh, Entón eso Como non sei xogar Por pues, cero worries Non me teñe que preocupar Polo outfit do día de entrega de premios E na Biblio, o LUNS, podedes volver a xogar ao Bilzi que o lunes pasado arrasou. E este, LUNS, tamén promete. Ademais deste novo xogo, tamén podedes atopar moitos máis e todos super entretidos. E o Benres, para rematar a semana, haverá tamén na Biblio un taller de natureza non especificada. <risa> pero bueno, para máis detalles, eh, non preocuparse porque tens que estar atentas ao que sucede nas redes sociais e tamén no Insti en xeral. É o que si, sí, segue aberto o prazo para inscribirse como voluntarias eh para axudar no paraíso dos libros, é dicir a biblioteca, pero non quería volver a usar a palabra. Así que animade vos, <risas> que ademais necesitan xente para continuar facendo decoración para o Samaín. É <risas> o último aviso, un clásico eh, dos, dos, como se chama, dos mediodías Eh, do curso pasado e eh, tamén que se está convirtiendo neste tedes Assemblea Feminista, o LUNS, eh, traide vos a comida, e senón xa sabedes, pedide a Laya que vos compre un bocadillo. <risa> <laughs> And that's all, folks. See you next week. Este samaín es a Santa Compaña Volve a Melide. Desta volta, dedícaselle a ter el louzao e Emilio Ares. Saída o 31 de outubro ás 8:30 da tarde, dende a rúa Sanxoán. Apúntate no museo no teléfono 981507998 ou no correo electrónico museomelide@hotmail.com. Saímos de rolda, ves con nos. Estamos empezando a hacer colaboracións con, neste caso, con Museo de Melide, con Concello de Melide, porque aquí unha serie de alumnas e un alumno de... Primeiro e segundo de eso, pois pues, fixaron un anuncio sobre a saída da Santa Pero Compaña. Pero, patrocinio? É que iba a decir eu, o ano pasado, donde xamos de pedir, de pedir cartas, nos dieron un peso, nos seguimos lo intentando. Pero bueno, aquí polo menos teñen intención, ora, o económico e non o Nós somos altruistas. Ademais sí, foi sí, unha iniciativa sí. que saeu das alumnas Ai, pues, que maravilla. Que guai. O fitume. Vénelo. Eh, bueno, es que teño aquí o guión tal é como se contou, pero non se contou, vou non dicir eu imprimi. Así me encanta porque preparouse antes para saber que non tiña que ler a liña e eh, chegou e eu sempre fallo. Eu son natural como automate como tomate eh, que se frito, co como que tomate se frito. Te doy na horta porque o frito solís, perdón, sol, eh, Promo, promo. Como tomate este que ve en cartón no. son como os que se colle na rama. Como que familia madríña. Non sei quen é a tua madríña. Pois unha señora que faise os tomate caseira que más dá. E botella de non. Pero é como mata a acidez do tomate. Non o sei. Porque sabes que cando fases a tomate caseiro, co tomate sí, tío, natural... Estío, a didáctico case as veces dices verdad, eh? Efe, sí, ojo. sí, sí, que se fai. Echa a meñe didáctico, echa a meñe men explaining. Miña abuela... <risa> ¿Cómo? <risa> explaining. Buah! <risa> miña abuela que en paz estea, que é unha cousa que me sí. gusta sempre dicir, sí. ou... Eh, si... Yo la también. teñan des calos eterno. Eso, en paz Gloria. O yo la teñan a Gloria tamén. Eh... Botáballe azúcreo, toma, sí. era facía salsa de tomate. Na miña e, casa faise e fai botáselle pero unha cucharada só. É que creo que lle picaba un pouco de cenorio tamén. E botállle mm, azúcre para matar a acidez. Moi ben. É un bo truco. Aí queda. Pero bueno, vale non só so para tomate, é eh, para calquer cando. O caso, o caso que é que teña. eu ven a cuestión o tomate porque eu son natural, natural como tomate da rama, non como tomate de cartón, e por eso lin que estaba posto aquí que Muy era como se contou. Non se Levas máis tempo con... dicindo todo Perdón, esto calendo cacho. O pasado sábado, da zanove de outubro, celebrouse o Día Internacional da Loita contra o cancro de Mama. nós non queríamos ser menos e decidimos apoiar esta reivindicación tan fermosa e necesaria dentro do nosso humilde espazo radiofónico. Xa que logo lanzamos un berro clamoroso para que se invista máis diñeiro público en investigación científica que... O oh, sorpresa. Uh -huh. É a que salva vidas, verdade que si, sí, compañeira Emma. Eso parece, si. Sí. <ríe> Pero non só en investigación para, o sea, para tratar determinadas enfermidades, senón tamén en investigación básica é fundamental, e porque é a base para despois tratar estas doenças. Si. non é unha cuestión de crenzas, eh, que tan que sexa así. Pero desafortunadamente hoxe en día hai moitas guerras no mundo, ningunha delas vale a pena porque van asociadas ao desastre. Porén, hai outras batallas que merece a pena librar. Por exemplo, as guerras de almofadas entre irmáns ou amigos, ou, se xa se nos poñemos máis serios, a loita pola supervivencia que emprende moitas mulleres bravas que afrontan un cancro de mama. Mm. Todo isto imos a definir seguindo a RAG a palabra loita. É un substantivo feminino cuxa primeira acepción é enfrontamento entre dous ou máis individuos no que se emprega a forza física ou outros medios de violencia. Loita corpo a corpo. A confrontese é agarra, combate, contenda, guerra, lide, pelexa ou refrega. Por exemplo, os cervos usan a cornamenta para a loita. Nos circos de Roma eran frecuentes as loitas de gladiadores. A segunda acepción refírese a deporte. Combate corpo a corpo en que, segundo as modalidades, vence o loitador que derruba. Bota fora do ring, etc. ao adversario. Os deportistas estaban preparados para a loita. E a terceira entrada que nos proporciona a RAG, o dicionario da RAC, que é a que nos interesa a nos, é en sentido figurado. Como grande esforzo ou acción enérxica para conseguir algo ou para evitar un mal. A loita polo poder. Sinónimo pugna, ou a loita dos obreiros por conseguir mellores condicións de traballo. Ou neste caso, a loita, como dixen antes, das mulleres bravas por superar un cancro ou, de mama. Au dos homes tamén, aínda que, que sexa menos común, tamén teñen cancro de mama. Ah, pois mira, boas apuntes. Boa apunte tamén que en galego é cancro, non cáncer. Tamén uh -huh. está ben, ah. lembralo. Web. agora falades por falas ti Pois ven eh, a parte final da miña sección en da semana que sabedes que este ano é un xogo que eu non vos desvelo é claro. é que, é que eh, non se acaba de inventar é que non me acaba de inventar <risas> É o xogo coa palabra da semana desta semana vai a redundancia É que lle toca a raquel facorro poder un chiste <risas> o chiste que non oh, fixen yeah. eu Toca tocalle era poder un chiste ca no. a palabra loita un do3 responda outra que ó, xa que morreu esta que me xa máis que me xa que díase en plan Liam Payne que tamén morreu esta noite aí sí esta noite bueno xa hai varias noites xa hai varias noites porque estamos a luz claro aí é verdade ai que despistadas si sí, bueno aí tamén poderíamos falar <risas> un día de adicións vale que, que fa moito mal sí. que é o caso sí. de non creo que é comparable o traballo <risas> como mi <risas> si. Che vai falar con... da da loi no contra non, eu non teño esa capacidade ah, ah, ah, para facer chistes ah, ah, tan malos. Algúns son, non, pensa, daña. pensa. Non, que non sei. Gonzalo, que ven agora unha cousa que, che, justo a ti moito Podes non la introducir? Pois sí, non teño guión, pero bueno Vou tirar da Oxe. miña naturalidade como automate e vou improvisar eh, Co grupo de primeiro deso de bilingüe Perdón? Que pasa con por... ese grupo? Que os que non son bilingües tamén son moi majos, eh? En <risa> el Ella jardín para eso, espabila, que te quedas siempre ahí pillado. Mira, vais, tenéis que tomar no un sitio. Yo tengo de vacaciones. Con este grupo estamos facendo un proxecto mensual que se chama Building Bridges, para que non entenda inglés, construindo pontes no que imos visitar de maneira virtual un país de fala inglesa cada mes. Entón, virán aquí este espazo radiofónico eh, este alumnado pues, a falarnos de dos principais trazos da cultura da gastronomía, das tradicións de o país que eles decidiran eh, investigar. Estados Unidos, Xamaica eh, ou calquera país. Non, non sempre son o Reino Unido e Estados Unidos. Hai uh -huh. moitos máis. Eu tratarei de que eles vayan por, por aí. A eh, é como un moi... Tenho os brazos moi largos. Ten, ten, ten, ten. Como o capitalismo. Como a agora que, que está más. tan de moda isto de pedir perdón polo colonialismo e todo isto, pois pues igual tamén o Reino tiña que facer unha un, no, bueno, no, reflexión ao respecto. Que crees? Por non un pouco hardcore as súas conquistas. Eh, pois pues cada mes estaremos aquí falando dun país. Entón, eh, pois, pues, se si vos vamos a usar... Este, este primeiro programa. episodio, episodio, si, sí, o sneak peek de, de, de que vai, van a virus os, os seis alumnos de deste de grupo a explicaros. Non 20 segundos. Que? <ríe> que arrinques, que queremos pedir, xa. No, no a de, de que non, a introducción de momento. Que non sabe lo que pasa, que teño. Que non yanou tempo a traballar. mulleres mirando pa min como a, com a mouchos que están así, cos ollos abertos, e síntome avaliado. É, ósea, Podelo entonces... poñer xa, por sí, favor, que teño moitas ganas de escoitalo. Hello, everybody. Welcome to our new session called Bleeding Bridges. First of all, let's introduce ourselves. We are six students belonging to the bilingual group within the first grade of SOD. Our names are Gisela Alexandra Mikel Bryce Adara Raisa Going back to the beginning, our project, Building Bridges, consists of presenting an English-speaking country every month, so that you can approach different cultures from a respective point of view. We will be recording a short podcast talking about the most remarkable aspects of each month's country. Gastronomy, music, traditions, etc. So, people that you in November. An exciting adventure, which welcome aboard. Goodbye. Goodbye. seguir falando de loitas tamén. Se existe unha loita coa que a poboación galega este sensibilizada é por desgraza, a loita contra o lume. Os nosos veciños portugueses veñen de protagonizar un dos seus episodios máis negros ao longo deste verán contra unha das epidemias máis terribles que non só se cobran moitas veces vidas humanas, senón que deixan tamén sen hábitat a moitas especies, degradan os ecosistemas ata límites ensospeitados e incluso poñen en risco o noso patrimonio arqueolóxico. E diredes vos, cal é a relación entre incendios, xacementos e prevención? Pois a resposta está en Paleo Interfaz. Unha ferramenta deseñada na Ubigo para identificar enclaves paleontológicos que serían tamén puntos importantes na prevención de lumes. Esta ferramenta centrada en coñecerse a protección de elementos patrimoniais como os petróglifos podía contribuir a diminuir os efectos dos incendios forestais, permite identificar enclaves arqueológicos que a súa vez poderían conformar áreas de xestión para a prevención dos lumes. como explicar mesto investigadora principal do proxecto paleo interfaz tiña como reto a busca de sinerxías sinerxias sinerxias vale entre dous universos que perdón <ríe> entre dous universos entres que percibimos unha intersección a preservación de bens patrimoniais que en Galicia poden atoparse en boa medida rodeados de vexación matogueiras entre outros e os labores de prevención dos lumes. <risa> Logo de numerosas simulacións, o proxecto leva nos a descubrir que diminuir a intensidade a altura da, da matogueira ou diminuir a continuidade vertical na vexetación axuda a limitar a velocidade de propagación dos lumes e diminúe tamén a súa intensidade en condicións climáticas típicas. Así que xa sabedes, comareiros e comareiras, desfrutade e coñecedo de no inmenso patrimonio arqueolóxico, que iso tamén contribúe a evitar incendios. Olaya, esta música tan chula que vimos escoitando durante todo o programa? Pois pues mira, non quería facerme autobombo, pero ao final non me queda outra. A música que nos acompanha esta semana é a de OIMA. pois é un trio moidade de olla como este programa. É un trío de música instrumental formado por antiameixeiras, o violín que xa vos suará porque xa falamos dela varias veces, que é unha musicaza, mais tamén Martiño Senande, o acordeón e a oh, sorpresa Ola Cariñares o clarinete. Eh o grupo creouse no ano 2015. O aquí un, un pequeño choque Qué pena de... que pena que no estuve Rachel para el ruido en el grupo eh. no sabía dar de la eh, eh, podías meterle percusión a uno porque sí, no la tiene eh. pero pues mira, eras una buena percusionista pero el EMA es de aire de, de vento <risa> o caso que o grupo pois creuse no ano 2015 cunha proposta eu creo que é original que parte da música de raiz galega orientada especialmente ao baile. Eh, desgraciadamente en outubro do 2022 oh. oima... oh, oh, oh, aprobou a posición escoita pero antes de que é, é ver, sigas a... eu invito a xente que, que mire os, os cartazes nos corredores porque estás ti, aparte ti un estilo capilar sí, cu curioso que se me pois que miren, unha señora de gafas co, co pelo así a altura das orellas ben, pois o caso que en outubro do 2022 o ima punto de final a súa trayectoria, cun multitudinario emotivo eh, concerto de despedida na sala malatesta de Santiago Compostela Ostela. As malas linguas din que foi porque a súa tarinetista tiña demasiados exámenes que corrixir e non podía dedicarle tempo á música. Estiveron no son do camiño fai tres anos tamén, né? Eh? Sí. É sí. claro. <ríe> despúis da Itana. O caso <ríe> é que... É no caudar fest tamén. Este grupazo xa non existe, <ríe> máis nos seus sete anos de vida deixou un disco, ala, e tamén un EP de despedida, Que se titulou por riba dunha cereixa Ademais, espallou a súa música por numerosos lugares da xeografía galega Entre eles a discoteca Factory Room de ah, Lide, Factory Despois sí. coñecida como fariña creo e eh, Onde a ah, Oima no. participou na final do Certame Juventude Crea Que, por certo, é un certame que esta ah, banda gañou dúas veces wow. Caramba Tiñades que virou Presumo de Galego, pero como non cantades Claro, como xa non insistimos Vai, moi, moi, E nada, así con nostalgia e co un poquiño encollido despedimos. Está de moda o Cora, onde va, onde curita pal Cora. Onde basti? Séntate aí. Fonte tranquila. No, Séntate É o secreto, por favor. Vai vai á cafetería, esta mulher <risas> ten unha adición polo traballo. Socorro, no está, no está me escupindo. A ver, ao no menos me estropeces este bonito momento deste de, ahora... de grupo musical tan maravilloso, que nos gusta mochísimo. Bueno, Xentinha, rematamos aquí o noso programa. Hoxe estamos especialmente dispersas, pero eh, no eh, tenéis en conta. Eh, disfrutar de la música. Pasarlo bien y no mancarse. Sí. Siempre. Leica.